כשאני מתקלחת, מסמן את הרגל, דוחת את ידיים, מצחצחת שיניים, תלי דלה לי, תלי דלה לי, יבוא. סליחה? כן? נורא קר בחוץ, ואפשר להיכנס בבקשה? בטח, תיכנסנה איש לבוש בלויים שכמוך. אה, <אח> אני מאוד רעב. מצטעדת, אבל אין לי אוכל במבטיה. אולי תרשי לי לאחי מרק מכפתור? מרק מכפתור? נשמע מגעיל! <אח> מתרגלים לזה! אבל אין לי מצרכים לתת לאיש בלוי כמוך אין בעיה, יש לי כפתור, אני רק צריך סיר אין לי סיר, הנה, תיקח פה את הכוס שלה, תצחקוח שיניים היופי, עכשיו אני צריך שתרתיחי קצת מים הנה, קצת מים מהמקלחת, פליץ', פליץ זה מצוין, אולי קצת גזר, זה הוסיף טעם למרק, אין יש? אין לי אין גזר אבל יש לי שמפו קונדישיונר סימי, סימי, יש לך אולי עגבניות קצת? לא, אבל הנה יש לי פה שמפו קונדישיונר אם יש פליץ, שפליץ אולי בצל ירוק יש, סימי? לא, אבל נשאר פה קצת שמפו קונדישיונר וויל, אני גם שם את הקופסה של הקונדישיונר או, מצוין, מצוין אה, מריח טוב רוצה לטעון? כן, רק שנייה מריח טוב, מה זה, זה מגעיל טוב, מה ציפית? כפתור? פיפופוטאנס You can listen to the podcast.co.il Oh!